Čeras Allahu Allahovu dozvolu nastavljamo govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Na prošlom predavanju vidjeli smo koliko je to bitno. Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet radi obožavanja njega. To nam je učinio glavnim ciljem i svrhom našeg postojanja na ovome svijetu. Ne možemo taj svoj cilj postići opravdati svoje postojanje na ovome svijetu ukoliko ne upoznamo se sa Allahom subhanahu wa ta'la. Kako da ga obožavamo ako ga ne znamo? Kako da čovjek nešto čini radi koga da čini ako dakle tog ne poznaje? Stoga je prva naredba i bila upućena ljudima, spomenuta u 19. majtu sure Muhammeda, Znaj, saznaj, upoznaj se da nema ima istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Upoznaj se kroz njegova imena, kroz njegova svojstva. Ubijedi se, saznaj, budi ubijeđen da je Allah jedan, jedini, istinski Bog, dostojan obožavanja. I zasigurno onaj koji ispuni taj svoj cilj na dunjaluku, bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala njega jedinog, jer jedini on zaslužuje da se obožava i sutra na drugome svijetu Nema mu druge nagrade osim osim Nema mu druge nagrade osim džennete. Zato su došli brojni hadisi Allahu ekosanike alehis salatu sando koji govore o tome da onaj koji se upozna sa Allahom kroz njegova lepa imena i uzvišena svojstva, shvati ih, razumije i bude Allahovo obožavao putem tih njegovih Lijepih imena i uzvišenih svoj stava da ću ući u džanet, je li tako? Kod Allaha postoji 99 imena koji ih shvati, razumije, nauči, po njima bude radio i živio, ući će u džanet, kako je došlo u vjerodostorom hadisu. Također poznato vam je, jel' spominje se u hadisu Ajše radijallahu talanha da je Allahu poslanika alihi salatu sam poslao izvidnicu sačinjenu, od nekolicine ashaba da idu da izvide neprijatelja pa su se zadržali i jednog od njih dakle, odredio je kao vođu, kao emira koji ih je vodio u tom zadatku, a isto tako predvodio ih u namazima. Pa bi, kada bi klanjao namaze, spominje se u jednom od citata da bi svaki rekat završavao surom Kul huvallahu ahad dok u drugom citatu stoji da bi svaki namaz, dakle na kraju, zadnjem rekatu proučio suru Kuluhu Wallahu Ahad. To je njegovim saborcima bilo čudno. Začudili su se, pa su došli, kada su se vratili, došli su do Allahovog poslanika, alihi salacom, i upitali njega za razlog, pa je rekao, pitajte njega. On je to činio, nisam ja, pitajte njega zašto je to činio. Kada su ga upitali, rekao je učim suru Kuluhu Wallahu Ahad tako često u svojim namazima, jer ona opisuje moga gospodara, svemilosnog. ja volim da ga opisujem njegovim riječima ovom surom. Pa kada su se vratili Allahovom poslaniku, alaihi salam, s njegovim odgovorom, dakle odgovorom toga sahaba, rekao je, obavijestite i vi njega da Allah voli. Obavijestite i vi njega da njega Allah voli zbog toga što on voli da Allaha spominje kroz ovu suru, suru Elihlas, koja govori samo o Allahu. Dok drugom citatu stoji, obavijestite ga da ga je njegova ljubav prema toj suri prema Allahu subhanahu wa ta'la uvela u džennet. Uvela u džennet, da je to razlog njegovog ulaska u džennet. Zasigurno, dakle, upoznavanje Allahu i subhanahu wa lijepih imena i uzvišenih svojstava je nešto najbitnije u našem životu, a zasigurno i sigurno i to da smo, mnogi mi, preskočili tu tako bitnu stepenicu. I nije ni čudo što se dešava posustajanje, odustajanje u vjeri, što nema se čvrstog oslanca na Allaha subhanahu wa ta'ala, što mnogi ponekada imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, sve to je dakle, razlog pomanjkanja, spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegovu lijepa imena i uzvišena svojstva. Svako ime ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala, govori o njemu, Pobliže, dakle, govori Allah subhanahu wa ta'la ta o njegovim osobinama i za sigurno svako to ime kod vjernika ostavlja određeni, određeni uticaj u njegovom životu svakako. <clears throat> Prošli puta bilo je govora o Allahim subhanahu wa ta'la ta lipim imenima el-qawiđ i el-metin. I rekli smo da ta dva imena ukazuju na jednu osobinu Allaha subhanahu wa ta'la, ta zbog toga se često ispominju zajedno Dakle, ukazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala ogromnu snagu. Naopisivo veliku snagu, dakle onaj koji je neizmjerno velike snage. Allah subhanahu wa ta'ala. Od imena sličnog značenja, imena nama dobro poznatih, jeste i ime El-Kabir. Jeste je Allahu subhanahu wa ta'ala lipo ime el kebir Koje ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu. El-Kabir. Ovo ime spominje se u Kur'an Kerimu na šest mjesta. Prošla imena koliko se puta spominjala? <totipra> El-Metin jedan put. <totipra> El-Kavi <Devet> puta. <totipra> El-Kavi devet puta i El-Metin put. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Kabir spominje se na šest mjesta u Kur'an i Kerimu i spominje se uvijek uz jedno od dva imena Al-Ali i el mutaala El ali i Al-Muta'ala, Al Al koji također govore o Allahoj, subhanahu wa ta'ala, uzvišenosti. Dakle, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne spominje tek tako radi nabrajanja svoja imena. E sigurno dakle, ima veze između njih. Pa, na svih ovih šesta, šest mjesta, dakle, kod svih ovih mjesta, Allah, subhanahu wa ta'ala, spominje ime Al-Kabir, sa imenom El Al Ali pa jedno tih mjesta 9. ayet sure Rad o kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alimul ghaibi wash-shahadati al-kbirul on je onaj koji poznaje vidlivi, i nevidljivi i vidljivi svijet onaj koji je velik i uzvišen onaj koji je veliki i uzvišen I dobro bi bilo. Ako Bog da, ako nas Allah poživi, dadne života i zdravlja, govorićemo mnogo, budući da Allahoih imena ima mnogo. Ali lijepo je, lijepo bi bilo da i vi ovako isčitavajući Kur'an malo zastajete kod tih imena, zbog čega ta imena Allah subhanu teala spominje zajedno. Zašto ovde spomnje El-Kevir Al i Al-Mutaal, veliki onaj koji ima na opisu veliku elit. Koji je ogroman veličina I koji je uzvišen, a prije toga se spominje poznavanje i vidljivog i nevidljivog svijeta. Onaj koji je manji ne može doviditi nešto što je veliko. Ali onaj koji je najveći zasigurno vidi sve. I za njega ništa nije skriveno. Zato Allah subhanahu wa ta'lau ne spominje tek tako jeli, imena. Također u suri Lukman. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Zalika bi'anna Allaha huwa al-Haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allaha huwa al-'Aliyyul Kabir." To zbog toga što je Allah jedini istina, a svi oni drugi koji se dozivaju mimo Allaha, koji se obožavaju mimo Allaha, su batil. Laj, i to je zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen i onaj koji je veliki. I, dakle, na drugim brojnim mjestima. <kuh> u hadisima također se spominje ovo Allaho subhanahu tala lipo ime El Kebir. Najčešće u dovama i zikrovima i doće ako Bog da spomine. Najčešće u dovama i zikrojima i doće ako Bog da spomine. Dakle, El Kebir ili El Ekbir. Najčešće, dakle, spominje se u dovama i zikrovima. Šta su islamski učenjaci rekli o ovom Allahom subhanahu tala lipo imenu El Kebir? Koje ono ima značenje? Mi najčešće prevodimo je li kao veliki ili kao el ekber, kao najveći. Pa tako kažu, el kebir jeste Allah onaj koji je od svakog zla, od svakog lošeg dijela, od svakog nasilja, svake nepravde visoko, uzvišeno. To njemu nije svojstveno, da nekome želi zlo, da nekome želi loše i da postiče nekoga na loše, da postiće na nepravdu nasilje, on je visoko od toga. On je uzvišen od toga. I poznato nam je o ovome kroz brojne šarijatske tekstove. Allah ne želi ljudima, svojim robovima, najveće je zlonevjerstvo. Kako stoji u suri Zumer. I on ne želi svojim robovima da budu nevjernici. Allah wa je sebi, iako je sve u njegovom posjedu, sebi je zabranio nepravdu. Jel tako, uglavnom, Čini se nepravda kada se uzurpira nešto tuđe, kada nekome uskratiš njegovo pravo, oduzmeš od njega nešto, a sve je u Allahovom posjedu. I opet Allah dželle vala kaže: "Inni haramtu dhulma ala nafsi", hadis Kutsi, sam ja sebi zabranio nasilje, pa ga činim zabranjenim i vama. Fala tadalimu zato nemojte jedni drugima činiti nasilje. Dakle, kažu El Kebir, brojni kažu El muqatil, Učenjaci El-Kabir jeste onaj koji je visoko, daleko od svakog zla, od svakog lošeg dijela, od svake nepravde nasilja. Kaže El-Kabir, el El-Kabir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je uzvišen od bilo koje osobine stvorenja. Oni uzvišen od bilo koje osobine stvorenja. Njemu ne pripadaju osobine svojstva koja imaju stvorenja. Zato je rekao leise ke mislihi shej. Njemu ništa nije slično. Zato kažu islamski učenjaci ma kako zamislio Allaha, Allah je uvijek drugačiji. Ma kako ti zamislio, jer mi ne možemo da zamislimo samo ono što vidimo. Uglavnom čovjek zaključuje, donosi nakakav sud o Simonome što je vidio u svom životu. Allah se na dunjalu ko ne može vidjeti. Može li se čuti, islamski učinjaci o tome govore i kažu da može. Da može čovjek da čuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Da može da čuje Allaha subhanahu wa ta'ala bilo na javi, bilo u snu. I poznati su primjeri brojni. Poslanici su ga čuli, slično. I dobri robovi. Ali da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala niko ne može. Niko ne može. Zato čovjek ono što vidi misli da je otprilike takav gospodar. Nema to od prilike. Zato treba dakle upoznati Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva i na osnovu toga vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ni sa čim od bilo kojih stvorenja, makako ona bila ogromna, njega ne porediti. Kada postoji ogromna razlika između stvorenja, ili tako? Zar da ne bude razlike između stvorenja i stvoritelja svakako? Zato je rekao ke mislihi šej, ništa njemu nije slično. Zato je El-Kabir onaj koji je uzvišen od svake osobine stvorenja, tako da njemu nikoj ništa nije sličan. Kaže Ibnu Džerir Taberi poznati komentator Allahove knjige, El-Kabir jeste onaj koji je uzvišen, koji je visoko i koji je velik toliko da je sve mimo njega sitno, sitjušno i da se sve potčinjava njegovoj veličini. El-Kabir... Jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je visoko uzdignut, koji je visoko, koji je uzvišen, sve je ispod njega. I sve shodno njegovoj veličini sitno, sitjušno i njemu podčinjeno. <kuh> Također kažu El-Kabir, jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj kome pripada sva vlast i sva veličina i na nebesima i na zemlji. El-Kabir jeste onaj u čijem posjedu sve, sve sitnije, manje od njega, on zato svim vlada, njemu pripada sva vlast, sve jedno, i na nebesima, i na zemlji. I on je tu vlast, kao što nam poznato i drugih kuranskih ajta, i drugih kuranskih ajta, daj kome hoće. Kulillah humme malike il muljki tu, ti il muljke menteša, otenzi Kako stoji u Surijali Imran, reci Allah moj, o, ti koji posjeduješ svu vlast, padaješ kome hoćeš vlast i oduzimaš od onoga od koga hoćeš, je li, vlast. Jedan od najboljih načina spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste upravo sa ovim imenom. Allahu Ekber. Sa ovim imenom, El Kebir ili Ekber, jeli li Ekber je također ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu Ekber, jedan od najboljih načina spominjanja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato kada bismo uzeli... Brojali i kroz tekstove i ovako iz našeg života, gdje se sve spominje Allah subhanahu wa ta ta'la na ovakav način, Allahu ekber mogao bi brojati i brojati situacija. Pa kroz tekstove nalazimo, a vi mi poslije recite zbog čega, sve na ovim mjestima. Kroz tekstove nalazimo nakon završetka mjeseca Ramazana, Kada završi se završi mjesec Ramazan, uoči Bajrama, naved će tako i do samog Bajrama da se donose tekbiri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Može tako, može Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa, Allahu Ekber. Uglavnom, da se veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Jalla Vala u suri Al-Baqara, وَلِتُكْمِلُوا لَعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَهَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ Teškorun. I kada se završi idde, kada se zavr Allaha veličajte zbog toga što vas je uputio na pravi put, tako biste mu bili tim veličanjem zahvalnina na uputi. Također, kod klanja kurbana na Hadžu, Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je taj obred, prinošenje žrtva jeli, i za kurban i također u toku hađskih obreda. Pa nakon što spominje, koristi na kraju kaže ke zalike se harahalekum litukbirullahi ala ma hadak to vam je omogućio da ih konjite da prinosite da, kao žrtve da se koristite njihovim mesom i ostalo jer do Allaha ne dolazi meso dolazi a, vaša namjera i ostalo pa kaže on vam je podčinio te životinje da ih prinosite kao žrtve kako biste veličali Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što vas je što vas je uputio. I poznato je kod samo oklanja korbana donosi se tekviri. Zatim kod učenja ezana odpočinje se sa tekvirom ezan. Kod učenja ikameta odpočinje se sa tekvirom ikamet. Kod stupanja u namaz odpočinje se Allahu ekbar. Salavim salavim Allahu subhanahu wa ta'ala imenima. Također U samom namazu prilikom prelaska s jednog ruknja na drugi donose se tekbire. Sa kijama na ruku, sa kijama na seždu, sa sežde ponovo na, na kijam i ostalo donesi sa Allahu subhanahu wa ta ta'la ovo dakle lijepo ima Allahu ekber. Pa se izgovara i poslije namaza ili tako zajedno sa drugim zikrovima izgovara se Allahu ekber. Pa se također... Prilikom odpočinjanja tavafa izgovara Allahu ekber i kod svakog kruga se izgovara Allahu ekber. Kod jeli, prolaska i viđanja crnog kamena, pokazivanja prema crnom kamenu, je kaže se Allahu ekber. Prilikom bacanja kamenčića na Safi i Mervi tokom je li saja, e, prilikom bacanja kamenčića je li na Džemretima govori se Allahu ekber. Kod saja je na Safi i na Mervi koji je također saj jedan od hađskih obreda, neizostavnih ili jedan od ruknova, prilikom ispinjanja na safu, također mervu, izgovaraju se tekbiri Allahu, Allahu ekber. Prilikom ulaska u prevozno sredstvo i uspinjanjem s prevoznim sredstvom na nekakvu uzbricu, donosi se tekvire, Allahu ekber. Jel' tako poznatom Kada se penjemo na uzvišicu, donosi se tekbir Allahu ekber. Kada se spušta... Donosi se ili tesbih, subhanallah, izgovara se. Kod viđenja mlađaka na početku mjeseca izgovara se tekbir, Allahu ekbar. U borbi, kada se susretit ćemo sa neprijateljima, izgovara se Allahu ekbar. Kada vidimo nešto pa se zadivimo, izgovori se Allahu ekbar. I koliko haćeš? Onaj koji je slušao, pratio, može li da otprilike zaključi zbog čega na kojim to, evo ne znam koliko sam spomenuo, 15 tak situacija odprilike da malo klasificira kada se to sve izgovara Allahu ekbar. Trebao <hlasi> Dobro? prije toga odgovor je prije toga. <hlasi> Prije toga. E, to je jedan od zaključaka. Dakle, da trebamo se zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala na uput tako što ćemo ga veličati. Doće ako Bog da poslije. Međutim, bilo je, jeli, kod početka i završetka svih važnijih ibadita. Allahu akbar, namaz. Poslije namaza, opet je jedan od zikrava Allahu akbar. Kod završetka posta, Allahu akbar. Kod završetka hađa, kada se kolju kurbani. Kurbani se kolju kada se završi hađ. Jel tako? Kada se bace kamen Prvi dan obavi se tavaf, obrije glava, skinu se i hrami, kolje se korban. Kod završetka hadža Na velikim skupojima, jel tako? Pogotovo dakle na skupojima na kojima se susrećemo sa neprijateljima. Svejedno bili oni ljudski neprijatelji ili džinski neprijatelji, odnosno ili šeitanski svijet i slično. Dakle, u tim nekim posebnim situacijama gdje su velika okupljanja i prilikom kojih se čini posebni ibadeti. Kako se čovjek ne bi uzoholio, uzdigao kada završi namaz. Otpočne namazi i završi namaz. Završi s postom, završi s hadžom treba da veliča Allaha subhanahu wa ta ta'la, on mu je to sve propisao i on je već i tebe i od svih koji su sa tim ibadetom završili prilikom susreta s neprijateljima prilikom susreta s neprijateljima bili oni je u ljudskom liku ili u nekakom drugom da se čovjek ne prepadne kada ih vidi ogroman broj da kaže Allahu ekbar Allah je vječij od svih ako si vjernik Allaha prizivaš i pozivaš u pomoć podršku Allah je vječij od svih njih također bilo je jeli, kada se vidi nešto pa se čovjek zadivi mlađak ili vidi nešto drugo, vidi lijepo, a sve što je lijepo na Dunjalku to je samo jedan od odraza, jedan od vidova Allahoje ljepote, ili tako? Pa se čovjek zadivi i kaže ekber. Allaho ekber, Allahova ljepota je daleko, daleko veća od onoga što smo vidjeli, jel, islično. Kako o tome, jel, govore šejhol islam Ibnu ibn rahime rahimahullahu ta'ala i njegov učenik ibnul Qayyim Ibn Qajim i ta'ala. Dakle, kada se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala ipim imenom El Kebir, trebamo često da spomnijemo Allaha subhanahu wa ta'ala na ovakav način, da ga veličamo, da govorimo Allahu Ekber. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَبِرْهُ تَكِبِيرَ U suri Ali Isra, poznati, jel? I mnogo ga veličaj, često ga veličaj. Često veličaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su brojne ove situacije na kojima se treba izgovarati tekbir. Zatim, trebamo često veličati Allaha subhanahu wa ta'ala sa ovim načinom, na ovakav način, sa ovim zikrom Allahu Ekber, jer je između ostalog Allahu subhanahu wa ta'ala taj način veličanja najdraži. Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli te riječi. Došli u hadisu kod imama muslima da Najdraže je riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana. Nakon Kur'ana jesu četiri riječi koje se mogu naći u Kur'anu, ali odvojeno. Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže je naj riječi nakon Kur'ana, a one jesu iz Kur'ana, jesu Allahu Akbar, La ilaha ila Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha ila Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha ila Ovim riječima trebamo spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala često jer su to riječi koje se spominjuju u suri Al-Kahf da je to vrijednije od svega. Trebamo spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala na ovakav način jer su to riječi s kojima se sadi džennet ko ima se sad i džemnet. Kako je došlo u hadisu, ibn Mes'ud radijallahu ta'ala, da je Allahu poslaniku alejhi sallam kada je bio na mi'rađu, prošao poznatno mijeli pored brojnih poslanika i vjerovjesnika. Pa je kada je prolazio pored Ibrahima, koji je na kojem nebu? Kojem? Devetom. Devetom. Allahu kvar, ima devet. Sada mi rebesa. Zadnjem, sedmom nebu. Allahu najbliži Allahu najbliži. I to je jedno od tumačenja uh, Kur'anskog ajta na 42. stranici sura Al-Bekare, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže tilka rusul faddaljna ba'dahum ala bad. To su poslanice koji su mi odlikovali jedne na drugima. ورفع ba'dahum derađat. I pojedine od njih smo digli na posebne stepene. Pa nam je poznato na Dunjalu da je Ibrahim Aleyhi s.a. bio jedan od posebnih vjerovjesnika. I niko mimo njega i Allahu poslanika muhameda sallallahu aleyhi salama, nije bio Halilur Rahman. Samo njih dvojca. I drugi, iako su bili odabrani poslanici Musa, Isa, nu nisu imali dakle ovu osobinu Halilur Rahman. Prisni prijatelji Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Zbog toga ga je Allah subhanahu wa ta ta'ala, kako kaže učenjac, uzdigao na sedmo nebo. Pa kada je prolazio, dakle prošao je i pored sedmog neba. Allahov poslanika alaihissal svi odšao dalje. Spomnije se da je, kada ga je vodio Džibril, da je rekao Muhammede, ja od ovog mjesta ne mogu dalje. Meni nije dozvoljno. Meni je dozvoljno samo da dolazim do ovog mjesta i dalje ne mogu. Pa je Allahov poslanika alaihissal svišao i dalje. Pa kada je uglavnom prošao pored Ibrahima alaihissalat, sam rekao mu je Ibrahima, o Muhammede, poselami svoj ummet, obavijesti ga da je džennet sazdam tako, tako, toga i toga, da je u džennetu jenet, prelijepa zemlja, prelijepe bašte, pitka voda i, i obavijesti ih da se džennet zasađuje riječima Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, vallahu akbaru. Da se džennet zasađuje u džennetu palma, da se zasadi kada kaže Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, vallahu akbaru. Kako reče brat, Allah nas je uputio ovo lijepu vjeru Dobro nam je poznato kakvi smo bili prije upute, šta smo sve činili. I treba čovjek ponekada da se vrati i uporedi svoje stanje današnje sa prethodnim da bi što više zahvaljivao Allahu subhanahu wa taala, da bi što više veličao Allaha dželle waala. Pa kaže: "Velitu kebbirullaha ala ma hadakum idabiste velitalilallaha subhanahu wa taala zbog toga što vas je što vas je uputio." Zatim Na početku namaza, kada kažemo Allahu akbar, trudimo se u svojim namazima da potvrdimo te riječi. Da potvrdimo te riječi, da ih ne izgovaramo na početku svoga namaza samo formalno. Nemojmo sebi dozvoliti da izgovorimo Allahu akbar, a posle nam je u namazu sve veće od Allah. Sve preće od Allah. Razmišljamo o namazu, o svemu, znamo samo za početak namaza i kraj namaza. Tada to nećemo tekviri kada predamo selam, a u namazu smo odsutni. Zato se trudimo da ove riječi koje kažemo na početku da dokažemo njihovu istinitost, da smo ih istinito rekli, iskreno rekli, da nam je Allah najpreči. Da nam je Allah najpreči. I ove riječi su propisane Allahu Ekver, da se snima odpočinje namaz jer je namaz poseban ibadet kod Allaha veza posebna sa Allahom subhanu ve taala. Allah je el Al Kabir, onaj koji je najveći, nema veće od njega. I čovjek što god više upoznaje ova Allaha subhanu ve taala pa imena el Kabir, el Aziz, el Qawi, el Matin, el Galib, el Nasir i slično, koji ukazuje Allah subhanu ve taala svemoći sve više uviđa svoju slabost, svoju sićušnost, svoju potrebu za Allahom subhanu ve taala. Zato na dunjaluku Nekakvi vlasnici, gospodarčići imaju svoje sluge. Kako sluge ulaze kod njega? Ne ulaze naprasito, ne ulaze puni sebe, ne, već ulaze ponizno. A onaj koji je El Kebir, kako onda da uđemo kod njega? Namaz, su vrata koja se otvaraju, kucamo na ta vrata sa tekbirom Allahu Ekber i komuniciramo sa Allahom Subhanahu wa ta'ala. Do svih ovih moraš se najavit, Moraš čekat da ti ugovore termini i kažu ti pola sahata imam s tobom i gotovo je, uđeš kod najvećeg, najuzlišenijeg i ostaješ koliko ti hoćeš. Allah se neće okrenuti od tebe dok se ti ne okreniš od Allah. Ostaješ koliko ti hoćeš. Nema štele, nema najavljivanje i ostalo kad god hoćeš. Do tebe je da, da izabereš najbolja vremena, pogotovo kada je riječ o obaveznim namazima, odma. Na početku. A kada je riječ o dobrovoljnim namazima, biraj najbolje vrijeme za te dobrovoljne namaze. Zato trudimo se, kada kažemo Allahu Ekber, da osvjedočimo te riječi. Allah je El Kebir. Onaj koji je veliki. Onaj koji je najveći. Čuli smo, Alimul Gajbi wa šahada. Alimul ghaib wa ash Onaj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet, i on je veliki i uzvišen. On je od svih veći. Pa i od nas ne možemo se uzdizati. ne možemo se oholiti. Allah je el-kebir, onaj koji je veliki i koji sve poznaje, pa dobro poznaje i nas, dobro poznaje ono što je u našim srcima. Vodimo računa o tome. Čuvajmo se oholosti. Ništa više, imam mjesta ovdje ako hoćeš, možda je hladni iza Čuvajmo se oholosti. Ništa više ne odvraća od Allaha, Allahoj vjere. Ništa više i brže ne doprinosi pečaćenju srca kao što je oholost. Razmišljaj o Allahojim stvaranjima, o Allahojim stvorenjima. Uvidi. Koliko sam i ja i ti, sićušan, odakle da se ohli? Odakle da se uzdižimo? Allah subhanahu wa ta'ala šta je sve stvorio? I ne samo da je stvorio sveto to država tako skladno da se odvija, da plovi, kao što kaže u Surijan sin, sve. Sve zna svoje vrijeme, ništa ne može preteći nešto tamo drugo. Sve ima svoje vrijeme kada će se javiti, kada će otići. Sveto to Allah subhanahu wa ta'la održao. Odakle, meni tebi pravo da se mi oholimo. Da se mi uzdižemo. Zato dakle, Allah je el-Kedir, veliki, najveći. Njemu pripada sva veličina. Meni i tebi, ne. Mi se nemamo čime uzdizati. Imamo i trebamo se ponositi. Doće ime el-Aziz, silni, ponosni. I trebaš da se ponosiš, a ponos i oholos to je potpuno suprotno. Jeste tanka, nevidljiva, tanka, skoro nevidljiva je niti između toga. I mnogi iz ponosa pređu oholost. Tvrde da se ponose svojom vjerom, a oholaj se nad ludima. Haloba, ti ako se ponosiš svojom vjerom, ti trebaš da budeš skromni, ponizni, da dostaviš ljudima tu vjeru. Ponos, da se ponosiš svojom vjerom. Onaj koji se ponosi svojom vjerom, neće se zaključati u sobu, u kuću, među četiri zida. Ja sam ja. ne. Štogod čovjek više spozna od vjere, što god više je učeni, što god se više ponosi vjerom, treba da bude skromniji, da dostavi ljudima. Ponos njegovom vjerom treba da ga nagna, da ga natjera, da ga podstakne, da poziva druge. Dakle, Allah, subhanahu ta'la, je veliki najveći. Meni i tebi ne pripada nikakva veličina. Zato su, dakle, došli brojni jeli, šarijetski tekstovi koji nas upozoravaju na oholost. Jel' tako? Pa je došlo u hadisu da u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholost, jer odosta Hadis Pa je ustao jedan od ashabov, pitao Allahov poslaniće, jedan od nas, dakle svaki od nas, voli da ima lijepu odjeću, lijepu odjeću, lijepu obuću, je li to oholost? Volim da imam. Pa je rekao ne, već je oholost betarul haki wa gamtunnas, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Oholost je da odbiješ istinu, a ti dolazi od cilnog i uzvišenog i pojasniti se i dokaže a ti to odbijaš. Šu si ti ta istina ti dolazi od Allaha subhanahu wa taala sveznajućeg koji zna u čemu je dobro za tebe i ti odbijaš kao da ima neko drugo dobro za tebe. To je oholost i omalovažavanje ljudi. Allah ako te ako si bolji od nekoga u svojim očima, to ti Allah dao To je sve od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dobro se čuvaj o I zahvaljuj se Allahu na svakom stanju. I kada imaš i kada ne Kada imaš pogotovo, Allahu subhanahu wa ta'ala budi zahvalan tako što ćeš ono što imaš podčiniti Allahu o vjeru, pomagati time Allahu o vjeru. I kada ne budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj da se snebivaš kada ne vidiš da drugi imaju Počesto mnog je imetak bogatstvo odvede s pravog puta. Počesto. Kako je došlo? Kella innel insane lejatga arahu stagna. Ne volja tako. Insan, čovjek se uzoholi kad se učini na ovisnim. Kada misli da ima sve, ne treba mu niko. Izgubi prekonaći sve. U suri Al-Bekar tako kada Allah subhanahu wa ta'la govori o svojoj svemoći u zadnjoj desetini, u zadnjih deset stranica Sure il-Bakare kada govori o brojnim primjerima proživljenja i na Dunjalku da je Allah usmrćivao pa oživljavao i sutra kada nastupi sudnji dan neće mu ništa biti, jeli teško da to ponovo učini pa spomni onaj razgovor, jel tako, između Ibrahima i jednog od Faraona, jednog od Ladara kada se taj počeo oholiti nakon što mu je Allah dao Allah mu dao vlast, pa je mislio da niko ne vlada na zemlji toliko koliko on vlada, pa je počeo da pita Ibrahima, znači ima drugi gospodar mimo ne, mimo ne? ko gospodar? Pa je rekao Ibrahima, onaj, moj gospodar je rabijeledi i uhivaju mit, onaj koji življavaju smrće. Pa kaže, ena uhivaju mit, ja sam taj koji oživljava u smrće. Pa, spomnju su tefsirima da je doveo dvojcu ljudi, pozvao dvojcu ljudi, jedno gubio drugog, ostaje u životu. Kaži, vidiš, ja u smrće mi ja oživljavam, mada dakle i ta analogija nije ispravna. Pa je Ibrahim, Alehi, sam iz ovog, dakle, ajeta se i zaključuje da ne treba svako da ulazi u raspravu, pogotovo ovakvu razumsku raspravu. Pa je rekao, dobro, moj gospodar dolazi sa suncem sa istoka. Ti učini da dođe sa zapada. Ako ti tvrdiš da si ti gospodar, da nema drugog gospodara mimo tebe, kada je to učinio nakon što se počeo se oholiti, nakon što je mislio da ima, ima. Fe buhitele di kefer. Pa se izbezumio, izgubio se, nije imao odgovora. Nije mogao da kaže, ne ne, ja sam taj koji dolazi sa suncem, sa istoka. Zašto nije rekao? Zašto nije postupio kao što je postupio u prvom primjeru? U prvom primjeru rekao: "Ja uživljavam, ja ne smrćem. Vidi, šubijam i ostavljam život". Zašto nije rekao u drugom primjeru: "Ja činim da sunce izlazi sa istoka"? Ha? Šta mislite? Kako? Ima i toga, ali ima i još. Komentator ispomenu, obolan, bilo je ljudi stari od njega koji su ga zapamtili kad se rodio i prije njega sunce izlazlo. tada bi baš provalio se. Tada bi se baš saznala njegova, uvidila njegova laž prije njega. Dakle, sunce također izlazilo sa istoka. Uglavnom, dakle, čovjek se oholi kada nešto ima zato, dakle, ne treba se čovjek snebivati kada se razboli, kada izgubi meta kada, kada. Dakle, mi ne znamo. Mislimo da je u nečemu dobro za nas, ono ispadne loše. Mislimo da je nešto loše za nas, ono ispadne dobro. Allah zna. Mi ne znamo. Zato, dakle, treba Allahu Džella Vala zahvaljivati uvijek, na svakom stanju. Treba se, dakle, čuvati oholosti. Oholosti. Oholosti je, dakle, da odbijamo istinu i da omalovažavamo ljude. Čak se spominje da su Allahom poslaniku, ali i s sallam, posebno upućene na redbe za ovo, pa je rekao doista mi je objavljeno, posebno objavljeno da se ne uzdižete jedan na drugim, da se ne oholite jedan na drugim, već da budete skromni jedan jedan prema drugom. I poznat ono mi, ha, na početku opisa robova svemilosnog u suri Al-Furqan, pred kraj suri Al-Furqan, subhanahu wa ta'la kaže وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَو Jerobi svemilostnog jesu oni koji smireno hode po zemlji. Maskirno odjela svako te se boji, ne može. To nisu roboj milostivog. Robovi milostivog jesu oni koji osjećaju od njih smirenost, sigurnost, nemaju se čega plašiti. I čuvajmo se dakle svakog svakog vida oholosti svakog vida ovolosti. I zatim od Allaho subhanahu wa ta'la lijepih imjena jeste ime El Aziz. Također, dakle, u sličnom značenju. Dakle, El Aziz je govori o Allaho subhanahu wa ta'la veličini njegove snazi, njegove moći. Ovo Allaho subhanahu wa ta'la lijepo ime spominje se na 92 mjesta u Kur'ani Kerimu. Allaho je liepo ime El Aziz spominje se na 92 mjesta u Kur'ani Kerimu. Pa Allah subhanahu wa ta'la kaže Surah Ali Imran Innal ladzina kafaru bi ayati Allahi lahum azabun shadid wallahu aziz intiqam Oni koji ne vjeruju u Allaha ayata njima pripada bolna patnja a doista je Allah aziz silni, ponosni može da ih kazni sve u njegovoj ruci sve u njegovoj vlasti i on je taj koji uzvraća ne Nevjerujete nije problem doće kazna za vas na drugom svijetu Kaže: "Džallavala usure šu'ara, wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim." Idostaje tvoj gospodar o Muhammed, silni, ali i milostivi. Silu će upotrebiti ko zasluži, a milostivo će upotrebiti prema onome ko zasluži milost. Allah može i da kazni, on je toliko silan i snažan i moćan, može i da kazni, može i da oprosti na dunjalu, koja mi počesto znamo oprostiti zato što Ne možemo, ne smijemo uzvratiti. Ali Allah subhanahu wa ta'ala može sve. I Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, onaj koji može zakazni, on je li i oprašta. I na mnogim drugim mjestima. U arapskom jeziku, el aziz, dolazi od riječi izzet. Imamo, dakle, i ime, je tako, izzet. E, I kod nas je čak taj termin e, poznat. Najčešće se prevodi kod nas i ovako spominje se čak u govoru kao onaj koji je ponosan, izzet. U arapskom jeziku ta riječ izzet ili iz ima značenje snage, jačini, nadmoći, uzdignutosti, veličini, neovisnosti, ponosa, rijetkosti, naprotiv jedinstvenosti, udaljenosti od svake sličnosti i jednakosti. Kaže Ibnu Ketir Rahimehullahu Ta'ala za ovu Allah, subhanahu wa ta ta'ala lijepo ime El Aziz. Kaže El Aziz jeste Allah subhanahu wa ta ta'ala koji je nad svim uzvišen, uzdignut, sve je potčinjeno njemu. On nad svim ima vlast i ništa ne može umanjiti njegov ponos. Ništa ne može umanjiti njegovu veličinu. Allah subhanahu wa ta ta'ala je Aziz, onaj koji je nad svim uzvišen, nad svim uzdignut, sve je potčinjeno njemu. On nad svima ima vlast I ništa, niko ne može nauditi toj njegovoj vlasti, toj njegovoj veličini. Imam El Kortovi, Rahimahullahu ta'ala, kaže El Aziz jeste Allah subhanahu ta'ala koji ne može biti ni od koga savladan, niti mu iko može imalo nauditi. El Aziz jeste onaj koji ima toliku snagu, toliko moć. Niko drugi mimo njega. On je jedinstven po tome. Niko ne može ništa da učini. Kako? Kada su svoje... Svi stvorenja. oni to sve stvorio. Makoliko, dakle, ljudi se oholili i uzdizali. Šehh Sadi, rahimahullahu ta'ala, kaže, El aziz, Jeste Allah, subhanahu wa ta'ala, kome pripada svaki vid izzeta, snage, nadmoći, veličine, da mu niko od stvorenja ništa ne može nauditi. On je sva stvorenja sebi potčinio. I brojne druge definicije, dakle, u sličnom značenju. Dakle, El Aziz jeste Allah subhanahu wa ta'la kome pripada sva snaga, pripada sva moć, pripada sav ponos. Njemu se sve počinjava, pred njim je sve ponizno. On je neovisan od svih stvorenja, sva stvorenja su ovisna o njemu. Nikomu ne može ništa nauditi, ni očamo. čemu. Pa dakle, El Aziz, kada se upoznamo, a pozivam opet da iščitavamo Kur'an I kada nađemo na neko Allahu subhanahu wa ta'la lijepo ime da malo zastanimo da vidimo u kojem kontekstu Allah subhanahu wa ta'la spominje to ime, s kojim još imenima je li spominje to svoje ime, pa ćemo dakle bolje shvatiti značenje tog imena. Pa dakle kada se upoznamo sa Allahu in jalla vala lijepim imenom El Aziz, to nas postiče da Allahu subhanahu wa ta'la dakle priznamo jedino njemu snagu, moć, ponosu. I da priznamo Allahu subhanahu wa ta'la jednoću. <clears throat> Jer Allah nema sudruka. A svaki koji ima ortaka, zašto se ljudi udružuju počesto na dunjavku? Zato što nisu sposobni sami. Nalazimo u suri al-Fajr, je li tako? I, والوتr, I parnih i neparnih dana noći. Odatle dolazi i... Šefaat, zauzimanje. Zauzimaš se za nekoga. Zašto? Zato što taj nije sposoban. Zauzimaš se kod nekoga uglednog da mu se da, da mu se pomogni. Taj nije sposoban. Zato je Allah jedan, jedini. Njemu niko ne treba. Zašto je on jedan, jedini? Zato što je on snažan, što ima moć. Što je neovisno bilo kome. Zato, dakle, kada se upoznamo sa imenom El Aziz, automaski se upoznamo sa Allahom jednoćom. Allah je jedan jedini, nemamo njega nikoga drugog. Nikomu nije potreban. Nikomu nije potreban da mu pomogne u nečemu, da se održi, niti iko, dakle, može da mu u bilo čemu tome nauti. <clears throat> Također, kada su upoznamo sa imenom El Aziz, onaj koji ima svu snagu, svu moć, sav ponos, to nas ime postiče i da Allahu negiramo svaku manjkavost. Svaku manjkavost. Jer je, dakle, on ogromne snage, ogromne maći. Također, Allahu Đele Vala lijepo ime El Aziz. Kada se upoznamo s njim, Allah Subhanahu wa ta'la ima svu snagu, ima moć, ima nadmoć nad svima, ima nadmoć i nad nama. Stalno to imajmo na umu. Opet, kao što rekao, do, dobro, ova imena se prepliću, čuvajmo se o holosti. Allah Ima moć nad nama. Allah dobro zna šta je u nama. Čuvajmo se dobro šta nosimo u sebi. Ako je bolest, liječimo se. Čuvajmo se dobro o čemu razmišljamo i kakvim se razmišljanjima prepuštamo. Allah dobro zna. Često kažem i govorio sam, kada nam se najave gosti, ha, i ti u svome dijelu kuće, a i žena u svome dijelu kuće gleda da počisti, zategne, dotjera, dolaze kone, dolaze žene, vidjeće prašinu, vidjeće nešto nezategnuto, posle ima da čaršija bruji, jeli vidi kakva je kuća, a i ti isto ovamo. Zašto? Stijte ljudi! Vidjeće nešto, posle će pričati, bruka i sramota će se proširiti o tebi. A šta je u našim prsima? Šta je u našim srcima? Koliko se stidimo Allaha? to nam nije briga. Iako, dakle, došli su jasni šarijatski tekstovi da Allahu nije bitan naš izgled, on ga nam je dao. Nisu mu bitni naši likovi, naše tijelo, već mu je bitno srce i dijelo. Pa kaže doista, Allah ne gledao vaše likove, vaše izglede, već gledao vaša srca i vaša dijela. Allah sigurno gledao naša srca i naša dijela. Koliko se brinemo? Šta će to Allah vidjeti u našem srcu? Brinemo se šta će to drugi vidjeti u našoj kući koja je prolazna, preko noći može biti srušena, ostavljena, napuštena. Koliko se brinemo o našem srcu od kojeg ovisi, tvoja vječna kuća? Jeume la jenfe umalun vala benun illa men et Allah vie kalbin selim. Toga dana, sudnjeg dana čovjeku neće vrjeti meta koji je imao, potomstvo koje je imao Neće ga moći zaštititi, niti metak da se njime otkupi od kazne. Vrijedit samo čisto srce ako s njim dođe pred Allah. Koliko čistimo, čistimo svoje srce. Neka nas, dakle, ovo Allahu Đalla Valla lipo ime El makar malo podstakne na to. Zatim, Allahu Đalla Valla lipo ime El kada se upoznamo s njim, postiču nas da ponos ugled veličinu tražimo kod Allaha. Odnosno, na onaj način kako to Allah nam propisuje. Da ne tražimo nekakvu veličinu, nekakav ponos. Da se ne ponosimo nečim čime to Allah nije dozvolio. Što to Allah ne voli. Sva snaga, sav ponos, sva moć nalazi se kod Allaha. Želiš snagu, hoćeš moć, hoćeš položaj, hoćeš funkciju, hoćeš nekakvu veličinu, traži na propisan način. Tamo gdje je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Nemoj dakle da se ponosiš nečim drugim. Predivne su riječi Omera i istinite i obznanjuju se stalno. Kada je rekao mi smo narod kojeg Allah uzvisio islamom i budemo li tražli veličinu ponosu u nečemu drugom ima islama, Allah će nas ponisiti. Mi smo narod koji je bio takav i takav. to nam je kakvi su bili Arabe. Pred islamski. Pa nas je Allah uzvisio, dao nam ponos, veličinu, snagu, moć sa islamom. Budemo li sve to tražili nečim drugim mimo islama, Allah će nas ponisi. Kratka rečenica u kojoj je odgovor za stanje muslimana u svakom vremenu. Zašto su slabi, zašto su potlačeni, zašto su donji, zato što su jeli, dobrim dijelom ostavili se, ostavili se islama. Satu Allah dželle kaže men kane yuridu l izzete felillahi Ko bude žalio ponos, neka zna da je sav ponos kod Allaha. Traži ga od Allaha subhanahu subhanahu ve ta'ala. I drugi kuranski ajeti koji govore o tome, poptali ajeta sure al-munafiqun, kada su munafiqun rekli vraćajući se izjednog bitaka kada se vratimo u Medinu, ponosni će istjerati ponižene. Smatrajući sebe ponosnim a ponižene Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovih shabe, su oni došli kod njih, oni su došle i oni su potlačeni, su do njih, mi ćemo njih istirati. Pa Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže doista, valillahi la izzetu, vali rasulihi, valil mu'minin. Izzet, sav izzet, ponos, pripada Allahu. Nakon toga taj ponos Allah daje poslaniku i vjernicima. Ne daje nevjernicima. Ali munafici neće, jel ta znaju i to oni, <coughs> ne razumiju. Jedan od načina postizanja tog ponosa, te snage, te veličine, jeste, kako malo prije rekao i kod imena Elkebir, skromnost, poniznost. Jedan od načina postizanja ponosa, veličine, uzvišenosti, jeste skromnost. Zato je rekao prelipo, imam šafija, najugledniji su ljudi, oni koji ne znaju za svoj ugled, ne prizivaju sebi ugled. Takvi su ljudi najugledniji kod drugih. Oni koji su skromni, oni koji ja, ja, ja, ja, nema toga kod njih ja, ja, ne busaju se u prsa. Oni koji su skromni, koji gledaju da svakome budu na hizmetu, da makar sa svakim porazgovaraju, utješe ga ako mu ne mogu biti od pomoći, takve drugi vole. A one koji hodaju nadmeno okreću glave od njih, tako niko ne voli. Je li tako? pa dakle ako hoćemo veličinu ako hoćemo ponos onda dakle budimo skromni i Allah subhanahu wa taala spomni kada govori onima koje on voli koji njega vole spomni iz među ostalog njihovu osobinu azilletin alel mu'minin izzetin kafirin oni koji su je skromni prema vjernicima ponizni prema vjernicima a ponosni prema nevjernicima takve Allah voli. Ako vi od kako je to je Surel Maida, ako vi odstupite od svoje vjere, pa Allah će doći s narodom koje on voli i koji njega voli, koji će biti odmah na prvo mjesto, Ponizni prema vjernicima, ponosni prema nevjernicima. <kuh> U hadisu kaže Allahov poslanik alejhi sallam, sadaka ma baš ni malo neće umanjiti metak. I doista ko bude ponižan radi Allaha, ko bude skroman radi Allaha, Allah mu time neće povećati osim ugled, osim ponos. Ko se ponizi radi Allaha i ko bude skroma radi Allaha, njega će Allah subhanahu wa ta'ala uzvisiti. Jedan od puteva do ponosa, do veličine, do ugleda, jeste Allahova knjiga. Jer Allah svoju knjigu također naziva el Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala svoju knjigu naziva ovim imenom, ovom osobinom, pa kaže وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِزٌ Kada govori o odnosu nevjernika prema Kur'anu. Innal ladzina kafaru bi zikri lamma Nevjernici ne vjeruju u ovaj zikr, ovaj Kur'an kada im dolazi, kada im se govori, ne vjeruju, svoje glave po innahu la kitabun aziz ada znaju da je ova knjiga ponosna knjiga, a nevjernici dunjalučari, žude za ponosom, za ugledom, za valčinom, ne bi okrenuli svoje glave. Već bi poslušali ga, prihvatili bi ga i došli do ponosa koje žele. Pa dakle i vjernici ukoliko žele ponos, odnos, ukoliko žele snagu, ukoliko žele moć, ukoliko žele nekakvu veličinu, moraju ne samo čitati Allahovu knjigu, već i i postupati, raditi, raditi po njoj.